ואתה תנצל? היצילו אותם אלוהי הגויים אשר השחיתו אבותי את גוזם ואת הרם ורצף ובני עדן אשר ביטלה שר? איה מלך חמת ומלך ארפד ומלך לעיר ספר וים הנע ועיבה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 אתה עשית את השמים ואת הארץ. הטה אדוני אוזנך ושמע, פקח אדוני עיניך וראה, ושמע את כל דברי סנחריב אשר שלח לחרף אלוהים חי. אמנם אדוני החריב ומלכי אשור את כל הארצות ואת ארצם, ונתון את אלוהיהם באש, כי לא אלוהים הם מה. כי אם מעשה ידי אדם עץ ואבן ויעבדון. ועתה אדוני אלוהינו הושענו מידו וידעו כל ממלכות הארץ כי אתה אדוני לבדך. וישלח ישעגהו בן אמוץ אל חזקיהו לאמור. כה אמר אדוני אלוהי ישראל אשר התפללת אלי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 ביד עבדיך חרפת אדוני ותאמר ברוב רכבי אני עליתי מרום הרים ירקתי לבנון ואכרות קומת ארזיו מבחר בראשיו ואבוא מרום קיצו יער כרמילו אני כרתי ושתיתי מים ואחריב בכף פעמי כל יאורי מצור הלא שמעת למרחוק אותה עשיתי. ממקדם וצרתיה, עתה הוותיה, ותהי להשעות גלים, ניצים, ערים בצורות ויושביהן קצרי יד, חתו ובושו, היו עשף שדה ורק חציר גגות ושדמה לפני כמה. ושבטך וצאתך, ובואך ידעתי, ואת התרגזך אלי. יען התרגזך אלי, ושאננך עלה באוזני, ושמתי חחי באפיך, ומתגי בשפתיך, והשיבותיך בדרך אשר באת בה. וזה לך האות: אכל השנה ספיח, ובשנה השנית שחיס.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 וייצא מלאך אדוני, ויכה במחנה אשור מאה ושמונים וחמישה א', וישכימו בבוקר, והנה כולם פגרים מתים. וייסע ויילך, וישוב סנחריב מלך אשור, וישב בננבה. ויהיו משתחווה בית נסרוך אלוהיו, ועד רמלך ושר עצר בניו היכוהו בחרב, והם מנמלטו ארץ עררת, וימלוך עשר חדון בנו תחתיו.